So queda uns días para que se celebre a cuarta edición da Festa Gastronómica do Cabrito Espeto na Parroquia Porriñesa de Chenlo. Será este domingo, día 5. Para falar dos detalles, temos o alcalde pedanio de Chenlo o teléfono, Alejandro Lorenzo. Bós días. Olá, meu Bueno, este ano, cantos cabritos van ir para as brasas. Esperamos que, que vayan máis do orcen eh, que o ano pasado, porque algún cuneremos menos o saboto, e oxe tamén parteles polo menos presentación que faremos ás oito e no Centro Cultural de Xelo. E como estarán os prezos deste cabrito? Bueno, os prezos están, eh, mantéñanse os mesmos prezos o ano pasado, eh, que o cabrito entén con rosca, con viño, con, con chupitos, con café, con, eh, con festa, rachada, igual os euros. Medio cabrito tamén con os mesmos componentes eh, será 90% e pois a ración tamén con, con trozos de, de empanada, de rosca, de, co, co falamos, de bebida tamén en eh. chupito pois serán los 20 euros, e eu a ración de churrasco con seus correspondentes complementos en 12 euros. E logo hai para que todo mundo o mundo poida degustar o preciado o preciado cabrito pois os pinchos de de 3 € que, que serán a partir de las 11:00 da, da mañá caso correspondente a mi vida, de tres euros podrán en probar o noso cabrito. O xe xe que hai racións para todos os gustos, non o so cabrito, hai que recordar, sí, verdad para, para todos os gustos e para todos os bolsillos, uh -huh. en este caso, para que todo moito poida degustálo e poida, eh, poida ser partícipe desta maravillosa festa que fan todos os veceños e veciñas fechando. Cales son as expectativas de afluencia este ano? Os pues expectativas eh, son boas, as chamadas recibidas, eh, en este caso, para para encarar os cabritos se eh, mantéñense na mesma línea de todos os anos, eh quizás o único problema que tivemos foi o primeiro ano que que que, que quizás a falta de encargos eh pois eh acarreo unha marabunda enxerve no primeiro ano, pois eh agora xa a experiencia de outros anos pois eh, xa temos neste caso eh, preparadas para, para toda a afluencia de público que que rondará todos anos, no, cerca de personas. Mm, 2000 personas. 2000 personas, non? Mm. Eh, bueno, falabas antes da importancia que tenga a participación dos veciños Sobre todo a xente moza nesta festa, verdade? É xa, poña quente, non no, hai no, outra cosa máis que dicir Que a magnífica labor que fan todos os veciños e veciñas En especial a xente nova que, que sabemos que sempre acarrean Dos seus respectivos noivos ou noivas <risos> E logo a parte con, con pais, con... Amigos con, con, con, con naos, amigos, a vos, eh, todos todos se van partícipes nesta festa, pero eu que digo, porque bonito, cavor no empezábamos, é, éramos 10 ou 15, e ahora, claro, que fai que cada vez nos xuntemos máis, xa non queda máis a pasar novos na parroquia, uh -huh. e logo, se, se, somos, se somos homens, pois traemos as nosas nones, e se somos molleres, traemos os nosos, <risa> ou, bueno, traemos os nosos, en este caso, é, donde a gusto, é verdad que toda a implicación por parte de toda a parroquia é maravillosa, e eu que fai que que todo o mundo pode disfrutar dun día maravilloso. Ademais vai ser nun entorno pois moi agradable, como é o da Xanda carreira e onde está o campo de fútbol de Chen, lo verdade. Sí, é unha zona, unha zona moi bonita que que aparte de comer de da carpa que todo mundo pode estar deste lado de baixo da carpa para comer, que tamén teñen mm, paisaje precioso para estar debaixo dos seus árbores e casas correspondentes mesas e eh, poden disfrutar dun día de un día maravilloso que nos que me vai acompañar seguramente. Hmm. E o da festa do cabrito tampouco é así aleatorio porque hai que dicir que o cabrito ou a cabra en Chenlo pois un animal moi típico, verdade? En cousas hai na bandeira. É típico eh, en este caso tamén recibe reciben dúas as nosa parroquia reciben o nombre de Cabreiros e Cabreiras, por algo, hmm. por, algo por algo será. <risas> Algúna sorpresinha máis vai haber durante a festa? Algo de música, un sorteo do cabrito, me parece, non? Sí, como a Tolo Arzane nos acompaña porque é o tradicional, a, a, o Grupo 3.com, que sempre nos vai unha festa moi, moi amena, sempre nos alegra o día a todos que a, a, a, a súa maravillosa maravilhosa atación, eh, 3.com acompañarános tamén, o, como sempre, a banda o Grupo de Gaita de San Xuxo de Mosende, que son a, a súa colaboración en Manísica, en Otrazano, eh, a Calca e Pública, porque a súa labor eh, de Caracenós e Eh, tamén nos acompañarán todo o día para que todo o mundo como diga, poida disfrutar non só dunha comida senón tamén do disfrute de nais, de nais dos días para, para pasar na nosa torrocia uh -huh. Supoño que tamén todo o mundo está convidado a presentación de hoxe a tarde como decía xo so principio, non? A xoito e media tarde no Centro Cultural de Chenlo no novo Centro Cultural E no novo Centro Cultural tamén nos acompañará unha vez máis no presidente da Diputación o alcalde, tamén, Jesús Santos, que gracias tamén ás administracións es son posibles este tipo de festas, non? Que hoxe en día, nos tempos que vivimos, se si non recibimos algunha ajuda para, para eh, bueno, as distintas eh, accións que, que, que facemos de que para realizar esta festa, pois é moi importante a, a colaboración da administración, por neste caso o Concello e a Diputación tamén. Hmm. Pois pues moi ben, alcalde pedaño de Chenlo, Alejandro Lorenzo, non ximos recordar eses teléfonos onde se poden facer as reservas, ato xoves día 2, pero antes despedimos de Graciñas. Moitas grazas a vos. Eses teléfonos onde se poden facer as reservas son a puntade o 615 40 02 65 ou ben o 647 14 27 82. Recordamos, reservas dispoñibles pa a festa do cabrito espeto de Chenlo, vindeiro domingo día 5. Esas reservas disponibles ata o xoves, este xoves.